Три. Ноги її вже відчували втому. Полотно колії знайшлося, коли сонце минуло зеніт. За останні три години блукань горами її наплечник відчутно полегшав. Там залишалося якихось три пляшки пива. Вуйко Юлік, завгосп і хіпан, товстунець і веселун екстраверт відійшов на кілька кроків убік. Відлити. Робив він це діло напрочуд артистично, манірно розтібав ремінь, з виразом благання про милість богів закидав голову до сосен, з виглядом битого бітлома накивав у так прухкому шумові сечі помоху. Для досвідченого ока цей драмгурток свідчив про одне – вуйко Юлік набрався. На плече тим часом упало яскраве червоно-чорне сонечко – Втягнуло крильця і поповзло за шию. Поруч, під буком, вуйко голосно, зі смаком зітхнув, ніби після сечоспускання в легенях зібрався млосний вихлоп, струсив невидиме щупальце і почав заправлятися. Тереза дістала з кишені м'яту пачку прилук, добула пштричком погнуту цигарку і надбало вставила ту у кутик рота. О! Коли Вуйко побачив цей жест, його очі спалахнули. «І мені так, як хуліганові!» Тереска приліпила до пересохлих Вуйкових вуст сигарету і припалила сірником на двох. Вуйко Юлік пошколярськи витягнув губи і випустив дим. Він глянув на своє відображення в сонячних окулярах Терески і з блаженною посмішкою підтягнув штани. «Ти мене звільняєш, Тереско! От ніхто так не вміє, як ти, їй Богу!» Сказав Вуйко і виконав довкола неї невеличкий танок п'яної бджоли. При цьому Вуйко вимахував нижньою губою, до якої прилипла папіроска. Папіроска смикалася, як жива. Вуйко махав долоньками на єврейський манір і крутив задом. Було весело. Тереска гмикнула. Затяглась прилученою і по-бандицьки схаркнула. Я себе зараз такою хіпіскою почуваю, що то капець, довірливо сказала вона. Ці слова мали слугувати своєрідним камертоном, за яким Вуйко будував подальші речитативи. От повернемося на хату, включиш мені Боба Ділана. Гаразд? Тю, питаєш. Ти ж знаєш, ми з тобою зараз останні хіпі. Останні, якщо не в Україні, то у Львівській області точно. Думаєш, думаєш, ще зараз хтось нашу музику слухає? Та ніфіга, це ж тільки ми такі кльові. Боже, боже, подумати тільки, єдині в усій Львівській області, хто ще слухає «Джеферсонс ерплейн». І перші ж почали, блін! Як у Біблії, підкинула дровець Тереска. Будьмо уважні, з землі вийшли, в землю вернемось. А Пінк Флойда все одно слухати будемо. Точно, кажу тобі щиро, Тереска пацнула вуйку по плечу. Ми з тобою, вуйку, такі класні! На вуйковому лиці розлилася посмішка. О, ну так «Які вже класні!» Вуйкові кортіли обійняти цілий світ, уловити момент звільнення кожною чутливою волосиною свого тіла. «Боже, які ми класні!» нагадала Тереска і покусилася на Вуйка. «Вуйку, ми вільні! Ні жони твоєї вольтанутої, ні роботи, ні школи! А музика...» «Ах, ах, яка з нами божественна музика, Вуйко! Ах, Джетротал. Ах, Дорс! Ах, Пінк Флойд! Ах, ах, ах! Та то обше капець!» – повівся на провокацію Вуйко. «Мене вже в'ючить!» – закінчила вона пальчиком і завмерла у передчутті. І Вуйко не підкачав. «Ой!» Правдоньку кажеш, ми вільні, як перші, останні хіпі, ми покоління літа любові, ми діти революції номер 9, ми квіти в люфах автоматів, ми пташки божі, ми ослики, ми песики, ми качечки, підганяла вуйка Тереска, ми точечки, ми дужечки, ми дузочки, але ж ми класні. І вуйцю Юлік зажмурився від щастя, мов котяра, і, ніби зважившись на подвиг, вигукнув. «Ми такі класні, що я просто хуїю. Тереска шанобливо посміхнулася. «А ти вже хвилювалася, що вуйка не прорве», – сказав їй голос. «Ну то вйо, вуйку!» – скомандувала вона. «Вперед! На колію! Далеко ще?» Вуйко озирнувся і почихрав задницю. «Десь там!» Він показав рукою на схід, у темряву крон і паркість папороті. Тереска поправила наплічник, струсила попіл і підняла голову. У дзеркальцях окулярів зблиснула Павло кахмар. Уздовж неба прокаркала ворона. Вуйко рушив, на ходу смалячи і розказуючи чергову побрехеньку.